Měte. vám není, není třeba postávat a zahájme diskusy pro lepší zvuk, bo tady budu běhat se, se záznamníkem, takže můžete se uh, tázat. Dalej. Já bych se přece jenom zeptal, tam byl je jeden takový moment, kdy jste to tak jako zamlžil a přeskočil a to je to datování těch uh, neurokognitivních uh, jako Věcí, které mně připadá úplně klíčové, protože samozřejmě datování nějakých environmentálních změn a tím, kdy se zvětšily skupiny, to si dokážu představit z toho archeologického a paleonu, ekologického záznamu, ale datování těch jako pokroků neurokognitivních si teda moc představit nedokážu, tak jestli to můžete. Jsou většinou, dělané z paleo antropologického záznamu, to znamená, že se využívají většinou možných HOMO a dívají se jako na třeba uh, jestli pokud víme, že over imitace už potřebuje uh, zapojování tohodle konkrétního mozkového centra a to ve skutečnosti vytváří takovýhle tlak na kranium v téhle části, jestli už ho najdeme třeba u Heidelbergensis, jo? jestli už ho najdeme v tom uh, a, a takhle se snažíme dostávat k, k té dataci těch, těch jednotlivých chvíl podobně jako třeba k těm, to je jako by jedna část paleoantropologie je opravdu jako kosterní, a ta druhá je potom z těch činností, které to vyžadují. To znamená třeba jak byla ta akolejská industrie, u které, když víme, že už nastává a my už víme, že je pro ní potřeba over-imitace, že, že nejde udělat jinak, než že jsou lidi už schopni ty jednotlivé kroky dělat. A takže potom vlastně dokážeme datovat tady vůbec jako nejdřív, kdy řekneme ano, ta se opravdu objevuje už s, s Ergasterem, protože máme achulejskou domou tak a tak. U druhý si dokážu u těch mě přijde, že tam je hrozná bezraž, jako protože, jak jste sám říkali, těch e, nic takového ještě jako není, že jo? Zatímco my máme k dispozici jako o moderním člověku, kde už je všechno a mezi tím teda něco usuzovat, skrání nějakých jako homohatelist mm. nebo kdo co mě připadá, že to teda musí být hrozně na no? Jo, no, jakože snažíme se dostávat k tomu o, nejlepšímu, co máme, jo? Neříkám tím, že máme to, co bychom potřebovali, jo? to prostě ne. je to V tomhle jako musím naprosto upřímně to je to spekulativní a je to z toho nejlepšího, co máme. To je jediný, čím si na to můžeme být jistí, že jako se, se opravdu to jako dáme těm nejlepším, co k ním máme přístup, kteří by nám to mohli posoudit. Ale vzhledem k tomu, že ještě to nemáme, tak to bohužel nemáme. Jenom říkám, jako toho by byla ta cesta, a například najdeme-li lepší způsob, jak se k té dataci dostat, pomůže nám to s tím. Se ten model. Víc, nemá. Tak, Pavel. Mám navazující otázku, vlastně, zase k těm kognitivním mechanismům. Je jako chápu, kam tím míříte, ale přeci jen bych si říkal, je vlastně, je to dost jako taxativně vyjmenované a vlastně. Trošku mi chybí jako širší rozhled po větší jako škále zvířat. Vy se díváte od lidopu po člověka v podstatě, a třeba mnoho těch kognitivních jako vlastností, které tam máte, třeba to mental time travel, tak to třeba mají ptáci někteří, že jo? Takový to prostě, já vím, co ty děláš, a vím, že to ty víš. To mají taky jako různá zvířata, který, o kterých by to člověk vůbec neřek. a mh, já nevím, třeba teď e, naší naši prostě švédští kolegové to třeba popsali u takže je zřejmě možný, že vlastně e, ptáci to Jsou vyvinuli jako omyl, mnohem, mnohem dřív než... Nebo jsem prostě než... ne? <laughs> e, Ale je to, je to vlastně, e, že... Ten komek je takový, že vlastně vy jste strašně zužení na tu jako linii člověku a ve skutečnosti se s různýma prvkama těch kognitivních mechanismů můžete setkat i jindé. A teď je otázka, jestli byste to nedalo nějak korelovat s tím, jaký rituály u těch zvířat třeba existují nebo neexistují. Jo? A ještě další věc, která... Nějak si napadá k tomu, jak jste, říkali, jak jste říkal, že vlastně se díváte na ty endokrány a těch různých lidí a usuzujete na to, vlastně, který ty kognitivní mechanismy měly a který neměly, tak to je taky poměrně odvážný kousek. Já jsem třeba byl prostě. Na nějaké konferenci, jejíž jméno jsem úspěšně zapomněl o evoluci kůry mozkový, a tam byla nějaká evidentně prominentní prostě, antropoložka nebo spíš primatoložka, která prostě se věnovala studiu girifikace šimpanze versus člověka v lidské linii. A ten hlavní jako závěr celé té plenární přednášky, Tato plenární přednáška je, že jako nejvě, nejnovější výdobytek je ten, že prostě ne, metoda metodama naskenovali prostě hemisféry deseti různých šimpanzů a zjistili, že ta girifikace je individuální podobně jako náš obličej a že tudíž vlastně ty rigidně interpretovaný znaky těch osílí vlastně jsou celý prostě založený na tom, že ta girifikace je něco skutečně jako otisk, který je stálej. A, a ono to jako vlastně není pravda. Jo? Takže de facto ta věc může být, já netvrdím, že to je, že to je nepoužitelný, jo? ale může to být lehce ošemetná, jako tenký let, co se evidence týče. A jenom teda na radku obranu, tohle to jsou jako běžný postupy, co ty palantopolde tomu... dělají oni to mají jako nějakou nepřímou evidenci pro to jenom, Je, no. prostě to jsou lidi, kteří na to mají tak celý kariéry a dělají to systematicky, no. Děkuju, děkuju za ty komentáře, jenom nespoňěli byste si třeba na jméno té, té primatoložky, takže mě to, jo, jo, jo. Jako, to jsou. Pro mě jako podměrný věci od těch jiných druhů je otázka co s tím, jo? že je dobrý nápad třeba se dívat na to, jestli, jak, jak u nich fungují třeba similarity signals, jak moc jako dokážou uh, tady to stučást, i nebo ne, i koaliční signály už zapracovávat. Uh, potom je otázka, jak moc jsou informativní pro tu naši linii rituálního výzku. No, může to být úplně vlastně a uh, protichudný. Ale jinak jakou uděl z těch ptrosek sem si rád to dělal po tlámku. zkusím Skusím na to kouknout. Je to prostě zatím tím takže uvidíme, jestli se třeba nějak kolekové nechrubí, no, třeba se lékařů tak není. No. A co třeba rituály u Neanderthalců? Ty často spochybňované pohrtby z knih medvědů nebo tak. I tohle to vedlo k nějaké kooperaci? Neandertálci, to je velká otázka. A velká věc, která ve skutečnosti nás potom, protože jsme byli omezeni na Afriku, tak vlastně byla úplně vyškrtnutá, že, že z toho je to, pokud vím, stále jako diskutované téma, stále diskutované téma toho jak moc ve skutečnosti mohlo naše vítězství, nebo jak to říct, jakože náš outcompeting uh, homo sapiens versus neandertálci souviset uh, nikoli s nějakou chytrostí individuální, že uh, homo sapiens, jak jsme si to dlouho vyprávěli, uh, ale ve skutečnosti s naší kulturní kumulativní evolucí, s naší uh, schopností být chytří Díky tomu, jak se dokážeme kulturně učit, tím pádem, jak velké máme skupiny a jak velmi propojené máme skupiny. Jestli v tom hrála nějakou roli náboženství, je pro nás jako zatím nedosažitelná otázka. Sám pro sebe si o tom jako rád s ním a přemýšlím, protože mě to období jako taky niterně zajímá. Sám si myslím, že jako už převažuje ta evidence na straně kulturního učení a toho, že možná, že neandrtáci byli individuálně chytřejší než homo sapiens, jo, Zledem k velikosti mozku vůči tělu by to tak plně být mohlo, pokud bychom drželi tu, tu, jako čím větší mozek, tím, tím chytřejší, ale velikost skupin, velikost uh, kulturního učení, velikost kooperace, která je tímhle jako umožněná, byl ten nástroj, který je zřejmě asi, jako neříkám, neříkám, že jako křímým válečným výboji, na to se pohybujeme po, po, po příliš dlouhých etapách, jako časových, ale stejně nadsoutěži, outcompetit v tom, co jsme dokázali s tím, s tím územím udělat, jak jsme jim dokázali přebrat a pak ubránit. A, a těžko říct, že nemám na to pořádnou odpověď. Vždycky s nadšením pozorujeme ty nové postupy a poznatky, jako třeba jestli už nějaký typ symbolického myšlení by mohl být u neandertáce prokázán, jestli nějaký typ uh, ornamentu nebo třeba použití, uh, myslím, že ten nedávný, co jsem tam zaznamenal, by, byl jako pařád ptačí, uh, který asi se snažili tihle autoři doložit, že by mohl být jako ornamentální, že by to mohl být jako opravdu udální ne talisman ale řekněme náhrdelník třeba jako součást. Náhrdelník by opravdu odkazoval k tomu v té, té možnosti jako symbolického usuzování, uvažování a to by to posunovalo jako zase úplně dál, ale jako jenom pohřby, je, jít na to jenom přes pohřby je podle mě příliš nebezpečné. V tom jakoby ten náš přístup k tomu náboženskému chování, že většina v uh, postupů se vždycky snaží přijít jako s jedním třeba uh, tlakem socioekologickým, který to byl ten jeden, ten on, který to udělal, to, ten kolektiv hunting třeba, jo, ten může za to, proč je člověk člověkem a proč šimpanz ještě ne, uh, proč jako ten ne, ne, nemá kolektiv uh, hunting, zase to uh, jako oblast, ale a my se třeba v, tady v tomhle konzervativněji přikláníme k tomu, že třeba kolektiv uh, hunting neexistuje u šimpance, že existuje to, že jdou lovit společně, ale není to ještě oddělení uh, rolí v tom logu a není to o tom, že by potom uh, jako sdíleli uh, tu kořist zcela rádi a otevřeně. Je to, je to Benz, ne, většinou je to greben většinou je to jako ukořistění té věci a většinou je to takzvaný jako impact hunter, který se vlastně nabudí dostatečně na to, že ostatní strhne k tomu, k tomu lovu, třeba uh, jako Paulus-Mankvís, ale, ale vlastně nejde v tomhle smyslu o koordinovanou akci, uh, o jako koaliční akci k lovu. Takže najemtrotáce pohřby jsou jedný z těch jako, těch trechov, který, kteří mnozí považují jako, když potřebujeme jít co nejdál, pojďme po pohřbe, protože na ně napojíme náboženskou představu. A my vlastně jako by vůbec v tomhle s náboženskou představou nijak se s nepracujeme. Není to o tom, že jako teda, když už máme pohřeb, už máme práci s dualismem a s práci s nějakou substancí, která je netělesná, ne, ne, nezacházíme tady téhle, téhle vlastně vůbec, takže vylíváme si, protože zatím nevím. Marek? Můžu se zeptat, jak je to, nebo co se ví, a jak se tahle teorie dá stáhnout na rituály v ontogenezi. To zná u dětí, jo? Protože tohle vlastně všecko, co jsme viděli, jsou dospělí rituály, plus děti se tam můžou nějakým způsobem jako účastnit. Je? Ale do jaký míry tohle existuje a přirozeně se vyvíjí? V těch dětských skupinách. Samozřejmě, tam vždycky to napodobování těch dospělých je jako důležitý, ale na druhé straně jsou tam nějaké prvky toho chování, které pro ty dospělé nejsou typické. Takový to fyzický prostě jako blbnutí kloupa, klouzačky, houpačky, už to začíná s nějakou těma rytmickými pohybama podle toho pjažeta a tak dále. Čili jsou tam nějaké věci, kterým toho dospělého nejsou. A je otázka, pokud by skutečně platilo, že tedy rituál je. Signalizací pro kooperativní chování, tak vzniká otázka, zda jak si v nějaké tý ontogenetické etapě, třeba těch prostě předškolních dětí, nebo potom, když dojde k nějaké týžová nebo jak se tomu říká v tom kolem del 6. 7. roku, kdy jsou částečně a už můžou víc jako spolupracovat, zda tam je nějaká specifická podoba těch rituálů, která by napovídala, že se to vyvíjí jako paralelně k těm dospělým, pak to třeba v nějaké podobě zanikne, a nebo naopak ne, což by ukazovalo na to, že to souvisí s něčím jiným. A, a jednu druhou podotázku, kterou bych rád, byste trošku řekl, jakou roli v tom rituálu si myslíte, že hraje ta rytmizace. Jo? Protože samozřejmě ty kolektivní pohyby jsou důležité, ale to nějakým způsobem souvisí s dalším má rytmizace tam, že ten tanec souvisí často s tím zpěvem že jo? a tak dále. Čili do jaké míry ta, ta opravdu jako. Pohybovost v tom čase, ta rytmizace tam hraje tu důležitou roli v kontrastu třeba s tím ornamentem, který je prostě nějakým způsobem trvalejší. nebo když si něco pověsím na krk, tak jo, tak tyhle dvě otázky možná. Děkuju, děkuju. Ta je naprosto zásadní. Vy se snažíme jako následovat tady v tom článku, potom až, až se k vám jednou konečně dostane, v jste pořádné podobě. Uh, vzhledem k tomu, jak velký to je úkol, tak se snažíme všechny ty čtyři, celou tu Tindbergenovu čtyřku jako nějakým způsobem adresovat. Tady jsem se k tomu vůbec nedostal. A je pravda, že zrovna ontogeneze je tam rozpracovaná vlastně nejméně. Většinou se u všech uh, těch kognitivních mechanismů dostáváme k tomu, že se to snažíme vždycky vystupovat až k tomu, jestli to je jako typicky se vyvíjející uh, v jakých fázích, jako jestli to má ty vývojové okna. A myslím si, že u všech kromě jednoho se nám to podařilo celkem pěkně vystupovat. Ale je to něco, na čem musíme daleko víc zapracovat. Ale to jak chci tu otázku odpovědět, jinak je, že jeden velký baratel, který v té, té alternativě, je především. Na, na té první, na tom, že rituál je k tomu, že vytváří tu kohezi přímo, tak se jmenuje Mat Rosano, sáno s dvěma S. A on je uh, vývojový psycholog původně, jenom se hodně věnuje evoluci rituálu a věnuje se hodně evoluci rituálu uh, Mat T. Rosano. A ty jeho původní práce jsou Myslím si přesně odpovědí na vaši otázku, já ji teďka nebudu nedokážu pořádně zrekonstruovat, ale doporučuji se na něj že On přesně se snaží dívat na to, jakým způsobem je vlastně etablována norma v dětské mysli, jak moc ritualizace je ve skutečnosti součástí a v jakých konkrétních vývojových oknech pro děti. Opravdu asi všichni z vlastních zkušeností známe ty jako chvíle, kdy třeba zrovna u té overimitace, proto jak je kulturní učení důležité pro Homo Sapiens, že prostě starší děti, když jim dáte takové ty opaque boxes, jakože nevidíte, co v ten, ty věci dělají, a oni mají prostě dělat všechny ty úkoly kolem, pak z toho vypadne ten bonbon, tak když jim ty dospělí ukázou všechny ty kroky, tak jak moc Mladší děti, nevím přesně ten věk, když jim potom odhalíte ten mechanismus, zatím, tak jak jsou mladší děti daleko blížší těm šimpanzům a okamžitě upustí od těch jako redundantních zbytečných akcí. Ale ty starší děti, jak vlastně dále následují všechen ten postup, protože už, už mají obsaženo to, že kulturní učení je důležitější a nepotřebují rozumět tomu kouzálnímu modelu a nutí ty mladší děti, jakoby trestají je za to, že, že vlastně jdou po tom kauzálnějším, rychlejším řešení, protože z toho vlastně vypreparovali tu důležitější část, a to je dělat to, co ten kulturní model, ten dospělý nebo to starší dítě řekl, že má být následováno. A Věnuje se teda tomu, jak vlastně ta norma je etablována skrze rituál, jak moc je to důležité pro ten dětský vývoj a ještě jsem chtěl říct jednu, věc, jsem toho ale potřebujeme jako celkově zjistit mnohem víc o tom, jako ne, že bych chtěl nějakou rekapitula, rekapitulační teorii, nebo jak se to vždycky vytaholo, že by se jako měl ten vývoj odrážet dětský do, do nějaké filogeneze. To ne, ale že existují rozhodně fáze, na které se potom rituální studia zaměřují víc než na jiné. Třeba jako adolescence, myslím si, že zrovna tam to bylo nějakých 16-17, a která říkala, že jako je důvod, proč je většina těch nejnákladnějších a přechodových rituálů směřována právě tady do tohoto období a to je kvůli uh, jednak síle zážitku a prožitku napojeného na symbol. Jo, jak, jak silně je možné najednou u té mysli, která jako má ten specifický maskový vývoj v tu chvíli oproti jiným specifickým vývojům v jiných chvílích, jak, jak je možné vytvořit asociativně tu vazbu mezi symbolem a tím opakovaným silným emočním zážitkem, aby se dokázala nabít a propojit. To tam určitě je. Ještě jsem si tady poznamenal dvě části Z té hry, jak jste říkal, zrovna nedávno byla, myslím, včera nebo byly pěkná studie na Howler Monkeys, to jsou břešťaní, jo, břešťani, kteří, u kterých se snad ukázalo, jak moc hra, je doménou dospělých moc, jakože v podstatě málo používají k tomu, aby měli zábavu, nebo k tomu, aby někoho vyučovali, jako ani fan, ani education není ten hlavní motor, ale jak ve chvíli, kdy mají food scarcity ve skutečnosti a vyšší stress levels, tak jak investují víc do hry, proto aby snižovali stress levels dospělí, jako opravdu dospělí začnou investovat víc do hry. A Rytmizace. Rytmizace je velmi propojená s tou částí těch similarity signals. Doporučuji se tady, když tak obrátit přímo Martina, který se v minulosti víc věnoval evoluci tance a evoluci hudby. Oni na to mají jako vlastní sympózia a vlastní kroužky nebo jak to říct, kde se, se přímo věnují tomu, co rytmizace a ty původní hudební doprovody vlastně k čemu jsou dobrý. Jedna větev bude říkat, je to dobrý jenom proto, aby se dařila efektivně navazovat ta synchronizace, že k tomu je ta dobrá. Martin má třeba jednou starší, už ale moc pěknou studii na to, kdy se dívá na zase obyčejné lidi z ulice, kterým se... Pouští stejná, stejný být do sluchátek po nějakou dobu oproti lidem, kterým se pouští rozdílný a zase kontrole. A potom se dívá na to, jestli naladění mozku na stejný rytmus nějakým způsobem má efekt na následnou spolupráci. A protože ji vlastně měřil v takovým. Tásku, kde vlastně stojí potom ti lidé, mají takovou desku, labirint, ve kterém mají vlastně kuličku, ale každý ho drží za jeden roh a musí se dostat co nejrychleji z jedné strany do druhé, tak na tom pěkně ukazuje, protože to měří jako fyziologicky přes, přes akcelerometry a potom z toho dokáže udělat takovou, takovou pěknou matrici, jak, jak když je to zrovna tenhle tázk, kde se pohyb nahoru Jednou rukou jednoho aktéra musí synchronizovat s pohybem dolů, jako by do protikladu s tím druhým, tak jak ti, kteří měli stejný vý, který měli stejný rytmus, jak se v nich ještě chvíli časově ten stejný rytmus nese a jak oni jsou horší v tom, v tom tázku oproti těm, kteří ho měli rozvolněný. Že vlastně jako vypadá to, že opravdu jsou jako mozkové struktury, které se dokážou naladit na stejný rytmus, který v nich potom ale vyvolá tu neschopnost uh, se vlastně do proti synchronizaci. Ono je pro nás těžké jakoby, být nesynchronizovaný. Je, jsou zase pěkné pokusy, kdy jenom máte houpací křesla a někomu nastavíte špatně na něm vlastně, a jak on stejně se bude vynakládat tu extra energii na to, aby zůstal v té synchronii stojící druhou osobou, protože je mu jinak nepříjemné být v asynchronii. Jak nepříjemné je nám dostat se. Ale nevím, jestli jsem dost odpověděl na, na, na otázky. Dukáváš? Můžu většinou takový, takový uh, dotaz a ještě se ho pokusím uh, položit tak primitivně, jak to jde. Uh, já jsem se, ch... <laughs> se, se chtěl zeptat, uh, jestli je nějaká studie, jak se ti lidi jako cítí třeba před tím a potom jako flagelanti, jestli si to jako užili nebo uh, prostě Bůh to chce, tak co se dá dělat nebo byl jsem lepší než Ali nebo ja, jak to prostě potom prožívají? Určitě je. řekli, uh, zajímá nás jenom fyziologie a všechno ostatní jako ať jde z okna. Jo? Je to tak, že většinou kombinujeme jak self-report, tak to fyziologické měření a zajímá nás právě to srovnání. Tady zrovna jsem se snažil najít ten, ten obrázek, protože jedno, jedno z podobných pozorování jsme dělali zrovna u, u toho firewalkingu, který se dělá i na Mauriciu, ale tenhle, tenhle nebyl. Tenhle byl uh, myslím Barcelona. Uh, tak jak ti lidé v tom self-reportu, vy když na nich máte navěšené ty, ty zařízení, třeba děláme ty jako portabilní, ty, ty málo intruzivní, aby byli ochotní třeba je nosit i pod části oděvu a vůbec jako souhlasili s tou studií, tak vy jak potom dokážete uh, srovnat tu jeho výpověď, že byl vlastně třeba úplně klidný jo? a tehdy jsem vlastně... Uh, jsem rozhodně nebyl nějak jako vzrušený, nebo jako arousal byl, byl úplně nízko a, a byl to ta největší, ten největší klid v mém životě a vy zároveň vidíte to čtení, kde má ten jako 220 bit per minute jakože úplně infarktový hodnoty jakože na srdci a, a vidíte, že třeba jakým způsobem se mění vzpomínky, jo? že jako vy si z nich můžete dělat self-reportem, což jsem si pamatuju z té události. a u, u toho, adrenalinu, jakoby vidíte, že v podstatě nic, jakože fakt si to, to jako pro, ta, ta událost je potom tak špatně rekonstruovatelná z jejich vzpomínek oproti tomu, co uh, byste jako objektivně mohl zaznamenat, že je právě zajímavé sledovat, jak, uh, jak to nesedí, anebo jak to sedí, to, to, to je to, co nás zajímá. Ale nevím, jestli ta otázka nešla jako hlouběji v tom, uh, že by tam třeba byl jako nějaký důvod, proč nebo byla tam, jakože... No, tak jsem to myslel, to třeba opakovat, že to pak Jo, jo, jo. Uh, jedna taky pěkná studie, kterou byste našli, určitě by na ní byl Dimitris, na, na tady téhle nejsem, ale jinak je hlavně autor, myslím, Ron Fischer, uh, novozelandský psycholog, kteří se dívali na, uh, jako... Myslím, že i v názvu té studie je runner's high, jako by ten termín, co mají běžci, jak skvěle se cítí potom, a ti neběžci vždycky, jakože to nehážu pochopit prostě, proč by jako hrůzně ten vlky, když se dívá, že to, to, to trénuje, že jo, jakože tak, tak jak moc vlastně extrémní ritualisti mají tady testem runner's high, jak moc ve skutečnosti jim jste schopni naměřit Jednak endorfin release a potom ještě ty neopioidy a kanabi, kanabinoidy, jak, Jako je určitě část lidí, kteří to dělají i tady pro tenhle zážitek a důvod. Většinou nás to třeba zajímá tak, když se snažíme to potom ověřovat nějakou hypotézu. Třeba od tady toho kavadý nás v jiné studii, kterou jsem tady nezmiňoval, zajímalo vliv právě na zdraví, protože jsme si říkali jako hrozný ordíl určitě spousta prostoru pro zranění nebo pro psychická traumata, jak se vlastně ty lidi cítí a měřili jsme skupinu před rituálem, při rituálu a po rituálu to celkem myslím 9 měsíců a měřili jsme jim právě spánkové Frekvence a výdej jako kalorický, GSR a, a spoustu takových dalších fyziologických věcí, ale potom i standardizovaně subjektivní zdraví. Takže ty jako standardizované z otázky na to, uh, jak se ta, ta, ta, ta část zdraví, která je definovaná subjektivně, jakože sebe reflektivně, a zatímco vlastně jsme nenaměřili proti našemu očekávání žádný. Uh, fyziologicky jako detrimentální věci, vlastně ve skutečnosti jizvy třeba v podstatě téměř nemají, oni si je potom taky, jako kněz, když jim vytahuje ty piercingy, taky jim je takovou emulzí, která má v sobě hodně limetky a, a popela právě, takže vlastně skarifikace je potom velmi malá, uh, horší je to, když mají ty veliké tyče, tam už tady zůstává třeba potom trochu víc, ale nepřekvapivě, uh, ale vlastně, jak se podařilo ukázat, že ty, ti, kteří, že pokud tam byl nějaký vliv na zdraví, tak byl pozitivní v self-reportu. Byl rozdíl v tom, jak oni se, jak cítili kvalitu života jednak, jako well-being, ale i ty, ty části toho zdraví přímo, jak moc se cítili před a po, i když to třeba byly čtyři týdny potom už jako vyměřené věci. Takže jako dobrá dovolená, nebo já nevím, jak to říct, jako, že je to dobré vytržení z toho, z toho třeba každodenního života, oni potom reportují výš. A ještě nás zajímalo, jestli vlastně lidé, kteří mají třeba chronické onemocnění, jestli jdou do tvrdších forem a té ritualizace. A taky se ukázalo zase, že jo. Je tam moc jako pěkná korelace mezi tím, kolik jako jehel a tím, jak moc a jak dlouho ty problémy reportují. Většinou jsou chronického, jako fyziologicky chronického, anebo často psychického charakteru. Čiže jakoby může existovat spekulace, kterou taky v tom článku děláme, ten v Karen Anthropology, kdybyste ho hledali, tak uh, spekulace o tom, že by to klidně mohla být jakoby kulturní technologie, jak si vylepšovat zdraví, Psychické zdraví, kde ještě nemáte jiné typy nástrojů, jak, jak na něj. Jo? Že ať už přes placebo, ať už pozor tedy potom na nocebo, ale jako, ať už přes placebo, anebo přes uh, jako ty bůstování nějakého obrany schopnosti systému, tak jako otužování třeba. Jo? Často velmi podobný report najdete u těch, uh, to nebudu, u těch uh, epifaní a ponořování si do strojené vody těch ortodoxních často, je to vždycky, no, tak proč to děláte? Protože přece chci být celý, den, celý rok zdravý a potom teprve přichází ty důvody, jako očištění od hříchu a tak. A, takže i ta cesta ze spodu tam je možná. No, já už hlásí, že bych se nám přesunul do hospody zřejmě. Tak já si dovolím ještě poslední dotaz a pak tam přesuneme. Ty jsi říkal, že ty rituály jsou vždycky jako balíčeky, že to těžko jako rozmotává. Mm -hmm. Ale to se mi jako zdráhám se tomu to jako brát, protože přece je spoustu rituálů, který tyhle ty jako commitment signálsek jak je, je nazýváte, tak nemají, nemají. A tím pádem asi zajímavý by bylo se jako podívat na srovnání těch, který jako mají a nemají. Souhlasím. My rozlišujeme mezi Ritualizovaným chováním a rituálním chováním, to jsem jako ještě dost, jo, ono to zní, jako, že si slovíčka říjeme, ale jako, že tohle, tohle je všechno o rituálním chování, protože je to kolektivní rituál, navíc ve většině už jako se symbolem připojeným, jako extra úroveň, ceremonie. Jako. Zatímco ritualizované chování je to, které má jenom vlastně motorické, ale můžou být tím pádem třeba i hlasové, jenom repetitivnost rigidnost a redundance. Má jenom tady tři, tři chovací části, které klidně můžou být právě idiosynkratické, které klidně můžete zkusit vyvolat v laboratoři na tu chvilku. Je to jenom jako gesturální pohyby, které budou mít tady test ten, uh, test ten prvek. A vy se budete třeba chtít dívat si v takhle minimální verzi to ritualizované chování, které může a nemusí být součástí rituálního chování. Většinou je, podle nás, ale nemusí nutně pít asi vždy. Tak jestli to třeba dokáže snižovat úzkost, jestli ti sportovci, jo, my rozpoznáme vlastně intuitivně, že někdo dělá rituál, přestože on je úplně idiosynkratický, ten nadal prostě jak se chytá za ty uši, než jako že jde driblovat, tak to nikdo jiný nemá. A my stejně jako rozumíme intuitivně tomu, že pro něj je to rituál, protože má tu repetitivnost, musí pokaždé stejným způsobem než podá, musí pokaždé to. Zopakovat úplně v tom stejném směru, a jinak by se cítil jako špatně, že si, že vlastně určitě existují očištěné rituály od tady, tady, tady složky, jenom u těch kolektivních rituálů už je to těžké, protože uh, ty už vypadají vždycky jako spečenec. Ale jako jsou rozhodně třeba neextrémní formy jo, toho commitmentu, jo, že jsou prostě časový výdej. Jo, že jste každý týden na té mši a musíte tam v tu neděli sedět ty dvě hodiny, a pro nás, jako by. Ten čas znamená velmi mnoho v současnosti. Je to investice, která nemusí vždy nutně být pro všechny stejná, i když jako čas je právě to pěkné, co máme všichni stejný, ale pro někoho už jsou čas peníze třeba. Takže uh, pro toho Jeffersona nebo kdo to říkal, tak, tak uh, vlastně jsou to příležitostné náklady. Jsou to subtle signals, kterým se dneska věnuje velká pozornost, vlastně dlouhodobě trvale opakované signály oproti těm extrémním A jak moc třeba ženy jsou většinou tlačené tady do tohodle formu signalizace. Jakože mají svůj rituál úplně stejným způsobem jako, jako muži, ale vlastně tím, že jsou vyloučené z těch extrémních forem, tak když se jich účastní žena, taky jiné ženy nebudou reportovat jako důvěryhodnější, ale jako showov jako někoho, kdo prostě čemu najednou neví, jak s tím mají pracovat. Zatímco, když je někdo na těch modlitbách každý den, oproti tomu, že tam někdo v tom týdnu byl jenom pětkrát, tak si jdou víc půjčit to mlíko a nechat si pohledat děti to, která tam byla sedmkrát. Jo? Že jako... Pořád je to na kost, jo? Pořád je to, že tam ten komitment je nějak kvantifikovaný a vyjádřitelný pro ty lidi. Ale se. Když si takhle komitment široce rozšířím, tak pak můžu zahrnout hledat z toho. Jenom kratím upozornění, že ta ritualizace je používaná jako v etologii trošku jinak pro evoluční procese, jak vznikají signály a to platí včetně pro člověka. Oni jsou to tady idiosynkratické. Ale je tam jako by ta... Ta, ta přehnanost toho, jako to, čistotu toho signálu je tam. Toho. Jo, to, je tam patří, když to je v hospodě. Jo, jo. A, jo. A, jo. A, jo. Asi není žádný variují ukrytní dotaz a tím pádem můžu méně odměnit a, a můžu přesunout. Děkuji vám, že za dotazy.